Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma Ma asbah abina min nikmatin Aubi ahadin min khalqika Faminka wahdaka la syarika Walaka alhamdu walaka syukur Ya Allah Tidak ada satu nikmat pun yang ada Pada diri kami pada pagi hari ini atau nikmat itu ada pada salah satu dari ciptaan dan hambamu melainkan itu murni pemberianmu, Ya Allah maka bagimu segala puji bagimu segala syukur kerana memang engkau yang pantas itu dipuji dan disyukuri Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'in ala habibikal mustafa Wanabi Kajtba Nabi Naa Syyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam nikmat dan berkahmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putera putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Omar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan dan untuk Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma Ba'ad Pada pagi yang indah ini Tepatnya Pada tanggal 16 Syawal 1436 Hijriah Kira-kira 1425 tahun setelah Wafatnya Rasulullah SAW Kita hadir di masjid ini kita duduk di masjid ini untuk menambah keimanan kita untuk mengkaji tentang agama kita yang memang selainnya seorang mukmin seorang tiasa mengkaji agamanya cuma saya lihat tanggalan di masjid ini tanggal 1 nah, mungkin belum ada seperti itu yang tanggalnya Hijriah belum ada, sudah ada, Insya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bisa di disetting supaya umat Islam ini lebih dekat lagi dengan Islam. Tapi supaya hati kita lebih dekat samaan cuma juga bisa merapat, bukan maju ke depan, tapi merapat. Belakang tuh ada yang di luar jamaah sedikit dan di depannya itu jangan baki-bakilah untuk nah. maju dua senting apa apa sema. terkadang sebagian kita itu untuk bergerak, dia mengatakan suruh siapa mereka terlambat, Bukan suruh siapa terlambat, masanya memang gak ada tempat sih. Tapi ini di sebelah sini masih kosong sebenarnya ini di luar. Untuk dinding dikhususkan buat yang tua-tua. Yang muda-muda ini maju lah. Nah insyaAllah ikhwah Ada satu yang menarik di masjid ini. Namanya saya bingung Masjid sadar itu. Jadi memang untuk orang-orang yang sadar beragama yang datang ke rumah Allah ini, la ikrawha fi dīn, qat tabyīn al-rūshu min ghayb Allah Subhanahu wa Taala mengatakan tidak ada pemaksaan dalam beragama. Tidak. Nah. Sudah nampak yang hak. Sudah nampak kebapilan, tinggal terserah. Kita mau ke mana? Allah tidak suka. Dan Allah juga tidak mahu. Hubungan dia sebagai pencipta dengan hambanya atas keterpaksaan. Nggak enak kita datang ke masjid terpaksa ini, nggak enak. Dan Allah nggak mau. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepada hamba-hamba ciptaannya. Allah mengatakan... Kamu masya Allah, yuk min. Orang masya Allah yang. mau beriman silahkan, monggo. Yang mau kafir monggo. Nggak ada. Allah nggak butuh dengan rukuk kita. Allah nggak butuh dengan sujud kita. Tapi Allah menginginkan seorang hamba ini, tak kala dia mengabdi kepada Penciptanya, didasarkan cinta, didasarkan kasih sayang. Karena itulah yang akan membuat kita datang ke rumah Allah dengan hati yang lapar. Kita siap meninggalkan tempat tidur kita. Jika lah orang-orang sedang berselimut. Jika lah orang-orang sedang menikmati mimpi indah, Tapi seorang mukmin tak kalah dikumandangkan haya ala surah dia siap meninggalkan itu. Karena apa? Karena cinta. Dan Allah Jalla Jalla maha pecinta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُونَ dan mohonlah ampun kalian kepada Rob kalian kemudian bertobatlah kalian kepadanya sesungguhnya Robku adalah Rahim dia adalah maha pengasih, wadud, maha pencinta. Subhanallah. Jadi kalau kita melihat seorang yang bekerja karena senang. Kita ini kalau lihat ada seorang pegawai kerja di sebuah perusahaan ditanya, "Mas, kenapa dari pagi sampai sore sampean terus bekerja? Enggak merasa lelah?" Apa kata dia? "Subhanallah, saya kalau di rumah enggak enak. Kenapa Karena saya sudah cinta sama pekerjaan saya." Saya senang sama bos saya itu, baik bak mati. Ya. Tapi kalau kita tidak mau beribadah karena cinta dan kita tidak mau cinta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hilangkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Salah satu panggilan Allah kepada kita kembali. "Wahai orang-orang yang beriman." Allah mengatakan, "Man yartadd minkum andini فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهِ بِقَوْمٍ يُحِبُّكُمْ وَيُحِبُّونَ Barang siapa yang murtad di antara kalian. Keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka enggak ada apa-apa sama Allah. Allah akan datangkan nanti kaum yang lain. Allah akan datangkan manusia-manusia yang berbeda. Subhanallah. Allah kalau mau menghilangkan penduduk bumi ini, penduduk Bali ini. Dalam hitungan detik habis. Kita bisa bayangkan bagaimana tak kala tsunami datang. Habis semuanya. Bagaimana tak kala kapal Hercules yang baru naik Allah jatuhkan, mati semua. Tak ada satu pun yang hidup. Allah akan datangkan kaum yang berbeda dengan kita. Apa sifat mereka? Yuhidbu, yuhidbu na. Allah cinta sama mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah hubungan dia sama Allah karena cinta. Mereka saling mencintai. Alillatin alil mu'mini. Mereka adalah orang-orang yang tawadu. Terhadap orang-orang beriman. Ya, Mereka saling mengasihi. Saling menghormati. Aizzatin alil kafirin. Mereka orang-orang yang aziz. Yang mulia. Terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi bilillah. Allah akan datangkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang. Yang menegakkan agama Allah SWT dengan cara yang benar. Karena hati-hati kalimat jihad banyak diselewengkan maknanya. Sehingga membunuh orang kafir, menembak orang kafir, saya berjihad. Subhanallah. Dari kapan itu orang kafir di Medina itu, Nabi kumpul sama orang Yahudi bertahun-tahun. Jalan mereka di depan Nabi. Tidak ada Nabi ngomong, eh, tuh, tembak. Ketika memang posisinya perang, ketika memang kondisinya seperti baru. Tapi bukan berarti ada orang kafir lewat ditembak. Karena ada pemahaman seperti itu. Sampai ada teman-teman mungkin sebagian muslim yang pulang dari dari Afghanistan, Ada yang pulang ke Yambu. Ceritakan sama teman-teman di Yambu. Dia pulang dari sana. Dengan semangat jihad. Dia bosan hidup. Dia bosan hidup. Dia punya bos di Aramco itu non-Muslim. Akhirnya satu hari ditunggu bosnya. Di depan pintu. Ditodong. Pintu masuk-pintu gerbang masuk ke perusahaannya. Diikat di mobilnya. Keleng dia. Jihad. Dia, subhanallah. Pemahaman yang benar-benar harus diluruskan. Dan kita harus kembali kepada para ulama dalam masalah ini. Dalam-dalam semua masalah. Walayah kafun alau mazarain dan seorang yang beriman yang cinta kepada Allah dia nggak takut celahan orang yang akan mencelahnya. Rasul saw. Saya sering dapat SMS, ya, dapat pertanyaan sahaja ini ketika kenal dengan Islam, ketika saya kembali kepada Allah, ketika saya berusaha untuk menjadi seorang yang mengikuti Muhammad saw. Dalam gerak geriknya, dalam tingkah lakunya, dalam berpakaian, dalam bergaul Subhanallah. Celahan dari mana mana yang dikatakan aliran sesat macam-macam sampai di jawa sana ada seorang Ustaz khotbah jumat mengatakan salah satu tanda aliran sesat itu kata dia kalau sholat pakai basamudura tuh yang ceramah tuh nabung soko <tuh> nabung soko itu kalau sholat ngejer kaki dia <tuh> Jadi kalau sholat dia merapatkan sholatnya. Ah, ini aliran sesat. Kata dia. Subhanallah. Sampai seperti itu mereka. La Layak khafun. Lalu madamu dicelamu bagaimana? Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bagaimana dikatakan majnun? Mereka mengatakan. Ya ayuhalladhi nuzila alaihi dhikru. Innaka la majnun. Wahai diturunkan kewabarannya Al-Quran. Kau itu gila. Nabi kita alisulatu al-salam dikatakan sahir, penyihir, dikatakan kahin, dukun. Dikatakan memersahkan umat dikatakan itu Rasulullah sallallahu alaihi Tapi seorang mukmin ya. dalam menegakkan kebenaran dia tetap bersama rafi. Kenapa? Karena ada cinta. Yuhibbuhum yuhibbuna. Dalika fadhlu Allah man yasha. Wallahu wasi'un 'alayh. Ma'asyar ikhwan, dengan cinta yang sulit akan menjadi mudah. Dengan cinta yang berat akan menjadi ringan. Dengan cinta yang buruk akan menjadi indah. Dengan cinta yang jauh akan menjadi dekat. Saya yakin yang datang ke masjid ini bukan tetangga masjid. Bukan. Mungkin orang-orang yang jauh. Tapi kenapa dia datang ke rumah ini? Karena ada cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Dia datang ke tempat ini. Kadang kala ada orang yang datang pengajian dari kota yang berbeda. Dat jauh, ada jauh kadang-kadang 8 -kadang jam mereka jalan kita bagaimana sahabat-sahabat nabi yang cinta kepada ilmu Jabir bin Abdullah al-Ansari datang dari kota Medina berangkat ke mana? ke Syam ada sebagian sahabat berangkat ke Mesir perjalanan satu bulan cuma untuk satu hadis mereka lakukan perjalanan itu karena apa? karena cinta tapi kalau sudah tidak ada cinta Bertetanggaan dengan masjid. Bertetanggaan ini dekat. masjid, Tidak bakal datang. Karena memang tidak ada kecintaan di hatinya. Ma'asyil muslimin. Kalau antum melihat orang yang naik ke puncak. Di balik ini gunung tertinggi apa namanya? Gunung Agung. Coba tanya sama dia. Sampai ke puncak Agung. Mas Sampain dapat apa? Dapat apa? Ini? Dapat duit? Dapat capek? Dapat capek? Tapi kenapa dia mau naik ke sana Naik sampai di atas Kok kenapa? Aku senang Betul Dia senang, dia dapat senang itu Walaupun capek mungkin orang Ngomong, eh, ente ah sangat jelas di rumah Minum kopi Ah cukup, ada apa naik-naik ke atas sana? Orang akan mengatakan ente. Subhanallah mungkin harus diperiksa kan nanti Kenapa? Karena dia punya cinta Menyebabkan dia siap naik ke sana Betul dan kita lihat tadi dikatakan orang yang bekerja, yang siap kadangkala -kadang jadi kuli bangunan dia, dia bekerja jadi kuli bangunan dengan lelah. Subhanallah, kenapa Pak sampai-sampai sampai umur tua tetap saya, saya punya anak, saya cinta sama anak-anak saya. Saya ingin anak-anak saya tumbuh menjadi orang-orang yang sukses. Kecintaan dia kepada anaknya membuat dia berkorban. Apakah kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? atau belum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang bagaimana sebagian orang di antara kita sampai tua tidak merasakan nikmatnya jadi orang Islam. bagaimana orang di antara kita sudah sepuh tapi tidak merasakan indahnya sebagai seorang muslim bahkan dia masih berat melaksanakan sholat masih berat bersedekah masih berat berbuat kebajikan Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan salatsun man kunna fihi wajada bihin halawatul iman. Ada tiga hal yang kalau tiga hal ini berkumpul di diri seorang hamba maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Enak jadi orang Islam. Enggak <tuh> berat puasa Orang-orang sebagian merasakan puasa adalah beban buat dia. Beban yang begitu beratnya. Ketika melihat, sudah. Tuh, husda isomangan siang. Kita, dia. Melihat yang dia rasakan berat. Itungannya dihitung hari. Bahkan dihitung jam sama dia. Dilihat, berapa jam lagi waktu berbuka. Berat dia beribadah. Karena di situ, dia memang belum merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Kalau kita lihat sebagian salfus soleh. Muad bin Jabal ketika dia mau meninggal dunia, dia mengatakan, "Ya Allah, kau tahu bahwasanya yang aku cintai dari dunia ini adalah panjangnya musim panas untuk berpuasa." Wa dama'ul hawaajir kata dia. Ketika musim panas dia berpuasa, bisa merasakan nikmat. Kalau musim dingin puasa biasa kata dia. Tapi dia bisa merasakan tatkala dia berpuasa demi Sang Pencipta. Dia merasakan haus. Tapi demi siapa? Demi sang pencipta. Karena mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan tiga hal ini. Yang pertama. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwakumah. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Dia mencintai Allah lebih dari segala galanya Dia mencintai Allah lebih dari rumahnya. Lebih dari negerinya, lebih dari kerabatnya, lebih dari anak istrinya. Ketika dihadapkan dia antara Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selain Allah, dia memilih Allah subhanahu Bahkan dari jiwanya. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah teka disiksa. Di panas mentari kota Mekah. Di padang pasir, di bebatuan yang panas dikeluarkan bahkan seakan-akan dia orang yang gila dipaksa untuk keluar dari Islam dengan iming-iming dia tidak akan disiksa dipaksa untuk menyebutkan tuhan-tuhan orang-orang kafir apa kata bila ahad ahadun ahad kata Allah itu esa nak bah aku minta kepada orang-orang itu kepada tuhan-tuhan itu Allah itu gitu kita lihat bagaimana pengorbanan Sumayyah. Bagaimana pengorbanan Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir. Bagaimana ibunda Ammar, Sumayyah takkan ditusuk kemaluannya sampai mati. Demi apa? Demi la ilaha illallah. Dia nak merasakan itu zaman. Kenapa? Karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat dia lupa dengan segala karahnya. Dan jiwanya murah buat Allah subhanahu wa ta'ala. Loyalitas seorang mukmin harus kepada penciptanya. Lebih dari segala galanya Dan kepada Rasulullah s.a.w. Kita lihat bagaimana pengorbanan para sahabat. Bagaimana Abu Dujana. Bagaimana Abu Khatada. Abu Khatada ketika mencabut gelang-gelang besi. Yang menancap di pipi Rasulullah s.a.w. Dia cabut dengan giginya. Karena kalau dengan tangan dia takut akan menyakiti Rasul. Dia cabut dengan gigi, gigi dia rompal satu. Dia cabut lagi dengan rompal dua gigi dia. Tapi Subhanallah, kenapa dia melakukan itu? Karena cinta dia kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Kubaib bin Ali, ketika di kota Mekah, dia hendak dipenggal kepalanya. Dia dihadapkan kepada orang-orang kafir yang akan melihat dia dipenggang kepalanya ditanya oleh pemuka-pemuka Quraish -pemuka, apa kata orang-orang Quraish -orang atuhibbu anna muhammadan makalak sallallahu alaihi wa ala alihi wa kau mau enggak muhammad menggantikan kau di sini sebagai tempatmu muhammad yang dipenggang apa kata dia Maudit tu ani di baiti. Aku nggak mau. Aku di rumahku ni. Bukan di sini Aku di rumahku. Wa Muhammadun yusha aku bisa uka. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena duri. Aku nggak mau. Aku di rumahku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena duri kakinya. Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat Nabi mencintai Rasul sallallahu sehingga dia merasakan nikmatnya menjadi seorang mus. Apa pun yang diminta oleh Rasulullah SAW, kita lihat bagaimana Abu Bakar sedih kecintaan dia kepada Rasulullah SAW ketika hijrah, ketika hijrah di tengah jalan, Rasulullah SAW istirahat di bawah batu besar yang ada naungan di situ, lalu ada pembalak kambing yang juga mau bernaung berteduh dengan batu itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur. Ditanya oleh Abu Bakar, ada susu di kamimu? Ada, boleh kata dia kalau dia mahu kata dia. Akhirnya diperah oleh Abu Bakar sedikit, ditaruh di wadah dari batu. Kemudian dia bawa dalam kondisi Abu Bakar haus dan tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sedang haus. Kemudian dibawa itu susu, ternyata Rasulullah Sallam bangun diberikan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah Sallam. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Fasyariban Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Minum susu itu Hatta retawahidu atau hatta Sampai aku yang kenyang kata Abu Bakar Siddiq Kenapa Abu Bakar yang kenyang? Sedangkan yang minum adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan Abu Bakar Siddiq Karena Abu Bakar memberikan itu karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana seorang ibunya. yang dia siap tidak tidur malam menggendong bayinya. Dia gendong terus, matanya merah, cepat dia menggendong. Tapi ketika itu bayi tidur, sang ibu merasakan nikmat yang begitu besar. Kenapa? Karena cinta dia kepada anaknya. Sudahkah kita? Mendahulukan Allah dan Rasulnya atas segala-galanya. Mungkin belum, karena kita belum cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita lebih cinta kepada orang yang menghadiahkan kepada kita mas masak. Kita lebih mencintai orang yang memberikan rumah untuk kita, memberikan mobil untuk kita, memberikan pekerjaan untuk kita. Kalau ada orang yang memberikan cincin kepada kita, memberikan jam kepada kita. Yang mungkin cincin itu mahal, jam itu butaan puluhan juta. Kita akan senantiasa mengingat dia. Tapi kita lupa dengan yang memberikan tangan. Sebab bisa bergerak tangan kita. Kadangkala -kadang kita jarang mengingat Allah. Yang kedua. Yang Rasulullah SAW sebutkan agar seorang mukmin merasakan nikmatnya jadi orang beriman. Wa yuhibbal malalai yuhibhu illallah dan dia tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kesukaan dia dengan temannya, dengan ikhwan itu bukan karena manfaat dari orang itu kepada dia, bukan karena ancaman sahat yang dia dapatkan dari orang itu, bukan tapi karena orang ini dicintai Allah Subhanahu wa taala dia mencintai dan yang ketiga wa ayyakra ayuud ila al kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakra ayurfa bina dan dia harus benci untuk menjadi orang kafir lagi setelah Allah selamatkan dia mungkin dia hidup di masa jahiliyah kemudian Allah memberikan hidayah kepada dia setelah Allah selamatkan dia benci untuk kembali jadi orang kafir sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka na'uqubillahi minan ma'ar parasha muslim tiga hal yang kalau kita berusaha untuk mendapatkan kita lihat ini tiga hal ini berkaitan dengan hati semua cinta kepada Allah dan Rasulnya mencintai orang lain karena Allah dan benci untuk kembali menjadi orang kafir. Dan tempatnya itu semua di hati kita. Ma'asyur muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Mempertanyakan kepada kita kebenaran cinta kita. Allah mengatakan. Qul in kana abaukuh. وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يحب القوم الفاسقين كتك محمد بن أراميل dan hari ini saya sampaikan kepada orang-orang yang beriman juga. Andai kata, orang tua kalian. Saudara-saudara kalian. Istri-istri kalian. Pasangan-pasangan kalian. Suku kalian. Harta yang kalian kumpulkan. Perdagangan yang kalian takut akan rugi. Rumah yang kalian bangun. Itu lebih kalian cintai. Daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad di jalan Allah maka tunggu, tunggu, kalian tunggu sanksi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kebenaran cinta kita. Karena ngomong cinta gampang, hanya lima huruf yang semua orang bisa mengatakan. Tapi bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim? Allah mengatakan jalla jalaluhu wa idibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin Allah menguji Ibrahim dengan satu hal yang subhanallah sangat sangat dahsyat sekali kecintaan dia kepada orang tuanya bertahun-tahun Nabi Ibrahim enggak punya anak enggak punya anak sampai dikatakan lebih 70 tahun ya lebih 80 tahun Hampir 100 tahun yang punya anak akhirnya dia punya anak yang bernama Ismail. Bagaimana orang punya anak tunggal yang ditunggu puluhan tahun. Maka kecintaan dia tidak bisa dibayangkan. Bagaimana kegembiraan Ibrahim dengan putranya Ismail. Apa yang terjadi? Allah Jalla Jalaluh menyuruh Ibrahim berpisah dengan putra tercintanya. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meletakkan istrinya Hajar dan Ismail di kota Mekah. Nabi Ibrahim di mana? Mungkin sebelumnya di Irak, kala akan ada di Palestin. Sebab perjalanan yang jauh sekali cuma, ditinggalkan di sana. Nabi Ibrahim subhanahuwataala betapa sedihnya anak ni yang masih dalam susuan harus dia tinggalkan, yang ditunggu-tunggu baru berapa bulan suruh berpisah dengan anaknya. Nabi Ibrahim lakukan. Ditinggal tinggal di sana. Selama Nabi cuma melihat anaknya kecuali eh jarang-jarang beliau menengok anaknya. Datang menengok putranya Ismail. Ismail sudah gede. Sudah remaja, sudah marti. Datang ke sana, Allah perintahkan kepada Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih Ismail. Allahu Akbar. Ini baru ketemu disuruh sembelih anak nabi ibrahim mengatakan ya bunayya inni arafil manabi anni adzahu fanzur madza tarah wahai anan aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu bagaimana menurutmu ya aba sif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min sabiri. dia tahu ni abahnya lagi diuji kan ambil ismail sudah abaku kalau itu perintah allah lakukan insyaallah papa mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar Subhanallah, disembelih Ismail, disembelih bukan sekedar apa ya niat ya, bukan dibawa Ismail bawa pisau Nabi Ismail bunyemleh utran Subhanallah dilakukan hal itu. Begitulah Allah menguji seorang hamba yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahuwataala kita pun akan diuji, diuji di harta kita, di keluarga kita, di semuanya dan akan tampak. Siapa di antara kita yang benar-benar cinta kepada Allah dan atau dia hanya main-main dalam kecintaannya? Tahu dapat nikmat cinta, dapat balak, Inqalaba ala qibai. Dia lari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia Muslimin rahimahum Allah tanda seorang yang cinta kepada Allah, dia akan taat dan patuh kepada perintah Allah. Apapun perintahnya, perintah itu bertentangan dengan jiwanya, bertentangan dengan keinginannya kalau ini perintah Allah dia akan lakukan. Kita melihat seorang yang menjadi tentara kepada siapa dia memberikan loyalitasnya kepada komandannya. Dipanggillah komandannya, Kulan, namanya Joko, mamanya Joko, siap dan. Jawab untuk dia. Kau mandikan untuk mobil. Mumpah-mumpahnya. Kau bersihkan ini halaman. Dia. Apa dia akan bertanya? Dan sunnah apa wajib? <tuh> Nggak mbak akal dia tanya sunnah atau wajib. Perintah. perintah, Laksanakan. Dan seperti itu seorang mu'min. Allah menyebutkan bagaimana sifat orang yang beriman kepada Allah. Allah. Rasulu Bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na kami dengar dan kami taat siap ghufranak ya allah kami enggak mampu minta maaf kau enggak bisa sempurna yang kami lakukan minta maaf ya allah ampuni kami allah kepadamu kami akan kembali nanti akan ada perhitungan dengan allah subhanahu ta'ala dengan segala yang kita lakukan sebagian ulama mengatakan sebuah syair ya yang biasa diucapkan ta'asil ilaha wa anta taz'umu hubbahu kau bermaksud kepada Allah dan engkau mengklaim bahwasannya kau cinta kepada Allah SWT ini satu hal yang tidak hmm. bisa tidak bisa itu terjadi seorang yang saling mencintai suami istri ini ketika istrinya ngomong bang aku kepingin soto lah bang kata dia tolong abang belikan kata dia apa kata suaminya apa yang kau minta apa yang hendak berikan istriku subhanallah karena dia cinta apapun kemana, dia akan lakukan karena memang orang yang cinta itu akan taat kepada kekasihnya apapun yang diminta bagaimana tak kala yang meminta kepada kita adalah Allah subhanahu wa taala Allah minta kita keluarkan harta umpamanya ini sedekah Allah suruh kita sedekah. Dan sifat orang-orang yang beriman. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Mereka berinfak. Ingat. Setiap yang kita keluarkan itu. Bukan harta kita. Itu adalah pemberian Allah SWT kepada kita. Allah suruh laksanakan. Suruh berapa haji. Suruh sholat. Suruh apa. Laksanakan. Karena itu perintah Allah SWT. Dan itu tanda. Kecintaan seorang hamba. Kepada yang dia cintai. Kemudian orang yang mencintai kekasihnya, dia akan senantiasa menyebut kekasihnya. Dia akan senantiasa berzikir, berulang-ulang nama kekasihnya dia sebut. Karena dia cinta. Di mana di pasar dia sebut kekasihnya, kemana mana saja. Naik motornya, dia akan sebut Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi ya atani motor ni, pemberian-Mu ya Allah. Masuk rumahnya dia akan mengatakan bismillah ya Allah ni aku bisa masuk rumah ni karena engkau ya Allah. Dia pakai baju dia akan ingat dengan yang memberikan baju itu bismillah ya Allah ini karena engkau ya Allah. Subhanallah. Dia makan dia akan mengatakan bismillah. Semua gerak-gerik dia akan bersama asma Allah Subhanahu wa taala karena dia cinta dengan kekasihnya nya Makasyul muslimin rahimakumullah. Datang seorang sahabat datang kepada Nabi minta nasihat dia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "La yazal lisanuka rabban bi Tidak Bidahmu. Jaga untuk selalu basah dengan zikrullah. Subhanallah, jemaah. Orang kalau kesandung ketika dia biasa menyebut kekasihnya, yang dia akan ucapkan adalah astaghfirullah. Bismillah Subhanallah. Karena apa? Karena dia memang cinta dengan kekasihnya. Itulah yang akan jadi sebutan dia. Disebutkan. Kemudian orang yang mencintai kekasihnya akan cinta kepada kalam kekasihnya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quranul Karim. Allah menurunkan Firman-Nya. Kata Ibn Mas'ud r.a. "Man ahab an ya Annahu anhu yuhibbullah wa rasulah fal Wainkan Ayubul Quran, fa innahu Ayubul Allah wa Rasulah. Kalau kau ingin tahu, kau tu cinta enggak sama Allah dan Rasulnya? Lihat kecintaanmu kepada Al Quran kaya. Bagaimana hubunganmu dengan kalimullah? Kalau hubunganmu baik, kau cinta dengan Al Quran maka kau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nama. Kalau kita cinta dengan kalamullah, itu salah satu, satu bukti kecintaan kita kepada Allah Taala. Allah memulai kitabnya dengan cinta dan kasih sayang. Allah memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita tahu bahawa dari awal sampai akhir, isinya Al-Quran ini rahmat. Isinya Al-Quran ini adalah cinta dan kasih sayang Allah kepada Allah. Allah mulai dengan Ar-Rahman Allah itu maha pengasih Allah itu maha penyayang Subhanallah Tapi bagaimana kita dengan Al-Quran Kadangkala Cuma Ramadan kita membaca Al-Quran Maka usahakan Usahakan Jangan pernah Kita Memejamkan mata kita Kecuali kita membaca Al-Quran Kalau bisa Satu juz. Alhamdulillah, nggak bisa satu jus, satu lembar. Alhamdulillah, nggak bisa satu lembar, satu ayat. Dalam artian tidak ada hari yang terlewatkan kecuali di situ kita membaca Al Qur'anul Karim, baca Al Qur'anul Karim. Dan kalau kita lihat asalulussaaleh, As bagaimana kecintaan mereka kepada Al Qur'anul Karim. Subhanallah. Orang tua di rumah harus tunjukkan kepada anak-anaknya dia itu membaca Al Qur'anul Karim. Jangan baca Qur'annya di luar. Karena kesian anak kita. Tuh. Ketika anak kita tidak pernah melihat bapaknya baca Al-Quran. Maka bagaimana akan tumbuh kecintaan dia kepada Al-Quran Al-Kari? Mungkin bapaknya baca Qur'an itu. Eh baca kok. Tapi bapaknya gak pernah baca Qur'an al -Khari. Baca di rumah. Di ruang tamu. Sambil minum kopi, sambil apa. Gak harus kita baca Qur'an tuh dalam kondisi di atas sejajah ya? Yang... Sambil santai pun di depan rumah kita ya. Mau sarapan, nunggu sarapan. Baca Al-Quran dari Alhamdulillah sekarang dimudahkan. Subhanallah ya. Allah mengatakan. Sesungguhnya kami sudah memudahkan Al-Quran itu untuk, untuk diingat. Adakah di antara kalian yang mau mengingatnya? Usahakan tiap tahun hafalan Al-Quran kita tambah. Masa umur 55 tahun hafalan qurannya tetap pul, Allah Wahab, pul awal bilfalah, pul awal ribnas. Tapi kalau fulus gaji selalu ingin tambah. Padahal derajat kita nanti di surga sesuai dengan banyaknya hafalan Al-Qur'an kita akan dikatakan kepada sahibul Qur'an, Iqra, Waratil Warqa, Kamakun tak fid dunia. فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنَّ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَوَىٰ أو كَمَا قَالَ الرَّسُولُ صَلَىٰ akan dikatakan kepada orang yang membaca yang hafal Qur'an ini, baca, tartilkanlah, dan naiklah derajatmu. Tuh, akan naik derajat yang, yang banyaknya hafalan Qur'an. Derajatmu akan berhenti di akhir ayat yang kau baca. Tapi kalau umumnya cuma tiga surat, ya sudah. Cuma sampai berapa derajat zaman. Alhamdulillah. bagi orang-orang yang sudah tua. Jangan dikatakan ustaz atau orang sudah tua. Susah hafalannya. Susah dia menghafal. Subhanallah. Quran beda. Allah mengatakan. Kami sudah memudahkan. Di Madinah ada orang. Baru mulai menghafal Al-Quran umur 60 tahun. Umur 63 hafal Al-Quran. sekali. Subhan. Kenapa nian? Allah mudah. Tinggal mau tidak kita membaca Al-Qur'an Al-Karim. Maha shiroo rahimakumullah. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Law min kalam rabbikum, aw ma min kalam rabbikum." Kalau hati kalian bersih, suci, kalian tidak akan pernah puas membaca Al-Qur'an Al-Karim. Rahman Nur Huda, petunjuk dari Allah Kita baca terus Jangan koran yang dibaca Kadang-kadang kita ni Awal yang kita baca adalah WA BBM Facebook, SMS Awal hari yang kita baca itu Lupa Kalau yang seharusnya menjadi awal bacaan kita adalah Kalah membuat tabah orang Kemudian Orang yang cinta kepada Allah akan rindu untuk datang ke rumah Allah Swt. Penindu ni. Bagi yang laki-laki akan rindu di sini ni, rumah Allah yang di sini. Juga ada rumah Allah yang ada di Mekah di sana. Dia akan menabung. Dia punya duit seratus ribu dia taruh terus. Kenapa? Kau kumpulkan duit itu untuk bangun rumah, untuk beli mobil, enggak? Aku kangen sama Mekah. Aku kepingin bisa tawaf di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena cinta yang membuat dia menabung, terus dia akan rindu untuk datang ke sana. Sudahkah kita rindu untuk datang ke rumah Allah? Atau kita malah merindukan yang lainnya? Kita merindukan untuk datang ke Singapura, datang ke mana, mana? Tapi di antara kita kadangkala -kadang ada yang tidak merindukan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian. Orang yang cinta kepada Allah akan riba dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu ini terjadi karena Allah. Ya sudah. Kalau itu karena Allah, aku akan riba. Ketika dia terjadi, umamanya motor dia hilang. Di antara ratusan motor yang diparkir ni, umamanya Antum keluar dari masjid, motornya hilang. Antum harus berdikir. Kenapa diantara ratusan motor ini punya anak yang hilang? Subhanallah ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kata Rasulullah s.a.w. Iza ahaddu Allahu abdad, ibtalah. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah akan kasih balak orang itu. Subhanallah ya Allah. Mudah-mudahan. Ini balak tanda keciktaanmu kepada aku ya Allah. Dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi. Dia akan ribau. Bahwa itu terjadi karena izin Allah SWT dan dia tidak akan mengatakan lau anni fa'altu kaza karena kaza wa kaza andai kata andai kata tidak ada dalam kamus hidup dia ini sudah terjadi dia akan mengatakan qadarullah wa masya'afa lihat Allah maka kita lihat ketika orang kena musibah dia akan mengatakan ini takdir Allah dan Allah bebas berbuat apa saja karena semua milik Allah ketika ada musibah Ketika saudara kita meninggal, ketika orang tua kita meninggal, apa yang diucapkan seorang Muslim? Inna, bukan inna, bukan. Dia tidak mengatakan dia milik Allah, bukan. Dia mengatakan inna, kami ni kita ni semua inna Lillah, semuanya milik Allah. Kok dia dia milik Allah? Kita pun milik Allah. Kalau tahu, ta inna Lillah wa inna ilaihi rajiun. Maka orang yang seperti ini, Ulaika alaihim salawatumillahi wa rahmatu wa ulaika hublimu muhtadun. mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Allah bersalawat kepada dia, kepada orang yang riba dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Antum masih ingat dengan hadis seorang anak yang dicabut jawat? ketika Allah menanyakan kepada malaikat-malaikatnya qabattum wala da'ati kalian cabut nyawa hamba anak hambaku nabi kata malaikat qabattum samrata fuadi kalian cabut nyawa buah hatinya yang dia cintai kalian cabut nah iya ya Allah Lalu Allah bertanya wa huwa a'lam bima qad madza qala abdi apa yang dikatakan hamba Allah tahu dengan apa yang dikatakan hamba tapi Allah ini menunjukkan kemuliaan hambanya nya apa ini katakan hamba ku? Apa kata malaikat-malaikat Allah? Hamidaka wasserja. Ya Allah. dicabut nyawa ke anaknya. Dia memujimu, Ya Allah. Dia memujimu. Dan beristirja mengatakan. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Maka Allah mengatakan kepada malaikatnya. Ubnu liabdi baitan fil jannah. Wasammuhu baitan hamid. Bangunkan mungkin buat habbaku rumah di surga dan kasih nama rumahnya itu rumah pujian diuji sama Allah dia memuji Allah subhanahu wa karena apa ya Allah ni takdirmu ya Allah kau menentukan hal ini kalau aku kumpulkan semua dokter untuk ngobatin anakku enggak bakal bisa sembuh kadang kala ada orang yang trauma yang anaknya sebelum meninggal dibawa ke dokter kata-kata-kata insya Allah tidak masalah Silakan dibawa pulang, tidak perlu ngamar sampai rumah anaknya meninggal dunia dia menyesal dia mengatakan andai kata aku bawa ke dokter yang lain andai kata aku opnang tidak bakalan bisa kembali kalau sudah Allah tentukan datang itu ajal maka maafkan tanda keciptaan seorang hamba apapun yang terjadi. Dia akan rida dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berusaha. Dia akan menata hatinya. Dan dia yakin bahawa yang terjadi ini. Sudah dituliskan 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Apa yang membuat dia bersedih hati pada hal itu. Dia serahkan kemauannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyil musim min Orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkumpul dengan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahuwataala. Nih, kita kalau cinta sama Allah, kita akan cari sahib, kita akan cari teman, dan kita akan mencintai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahuwataala. Allah itu kalau cinta sama hambanya, Nabi Jibril, Allah akan memanggil Jibril. Dipanggil Jibril, ya Jibril, ini uhibbu hibu fulan, wahai Jibril. Aku cinta kepada pulang. Fa'ahibbah. Maka aku cintai dia. Kau cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun mencintai orang itu. Semana da' Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril akan menyeru kepada penghuni-penghuni lahir. Mengatakan kepada mereka. Inna allaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Allah cinta kepada fulan. Kalian semua harus cinta sama dia. Fa ahabbahu ahlus sama. Maka semua penghuni langit mencintai orang itu. Humma wuti'alahul kabul fil'ah. Kemudian orang ini terima di muka bumi. Maka kita kalau cinta kepada Allah. Kita harus cinta kepada orang-orang soleh kita harus berteman dengan mereka gak nah, boleh kita benci dengan orang soleh yang kita tahu ini orang subhanallah, ini Allah, hamba Allah ini datang ke masjid, dia berusaha melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dia berusaha untuk berdakwah menjalankan sunnah di rumahnya kenapa sebagian orang benci? karena memang dia belum cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW dari Rabu dari Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah mengatakan man padali waliyan faqad adatuhu bilham barang siapa yang membenci kekasihku maka kata Allah aku mengumumkan perang dengan dia Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang membenci awliya Allah membenci wali-wali Allah maka kita harus tahu siapa yang harus kita cintai dan siapa yang harus kita benci? Siapa Wali Allah? Jangan sampai kita salah meletakkan cinta kita, memberikan cinta kita kepada orang yang harusnya kita benci. Ada Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai hamba yang dekat kepadaku, tidak ada satu hal yang aku suka hambamu untuk mendekatkan dirinya kepadaku lebih dari yang aku wajibkan kepada dia." Jadi kalau ingin menjadi waliullah yang wajib dilaksanakan. Karena ada pendapat di masyarakat kita waliullah itu yang meninggalkan kewajiban. Kalau orang nggak sholat wah ini waliullah. Nih. Ada bahasanya helak atau majzuh. Orang -orang ini orang-orang waliullahnya udah nggak sholat, oh, nggak bisa. Waliullah itu kata Allah subhanahu wa taala dia adalah Orang-orang yang melaksanakan kewajibannya. Kemudian, وما يزال عبدي يتقرب إليا بالنوافل حتى أحباه. Habaku ini terus mendekatkan diriku dengan yang sunnah-sunnah. soalnya kalau yang wajib semua sama, solat lima waktu semua sama, solat, puasa Ramadan semua sama, tingkatannya sama. Kalau bicara kewajiban semua tingkatan orang sama dari sisi pelaksanaannya, walaupun mungkin esensinya beda-beda di sana, tapi pelaksanaannya sama. Wajib solat lima waktu. Tapi ada habaku yang ingin terus mendekatkan dirinya kepada aku. Dengan yang sunnah-sunnah. Salatnya -sunnah. ditambah Qobliyah. Ditambah Ba'liyah. Ada duha. Ada salat malam. Kemudian puasanya. Bukan hanya puasa Ramadan. Dia tambah dengan puasa sunnah. Qobliyah. yaitu bulan Syakban dia puasa. Kemudian ada Ba'liyah Ramadan. Mungkin di bulan Syawal dia terus puasa. Hatta buhibah. Sampai aku cinta sama dia. Jadi kalau ingin dicintai Allah, maka setelah yang fardu, kita laksanakan yang sunnah-sunnah. Karena tadi dikatakan, kalau ada orang, ya anak tokoh masyarakat, ya anaknya kiai, gak sholat, gak apa, dikatakan, bajidu. Apa no medan? Apa no itu tujuan? Ya sedang ketarik, gitulah dia. Tapi dia waliullah. Sampai dikatakan orang itu, dulu di Jember ada seorang, kalau mencingin mobil jemaah, mobilnya bisa jalan. Jadi mobilnya itu enggak pakai bensin, kencengin jalan. Oh, ini waliullah Bukan. Oh, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau ada orang yang bisa terbang atau bisa jalan di air tuh, dia bisa jalan di air kata dia, aku enggak akan percaya dia itu waliullah Bukan sampai aku lihat amalan sesuai enggak dengan Al-Qur'an dan Sunnah kalau sesuai, yang wajib-wajib dia laksanakan. Yang sunnah dia laksanakan. InsyaAllah ini <tuh> Kemudian. Kalau kita berbicara tentang waliullah. Hati-hati ada orang-orang yang sunnahnya. MasyaAllah. Kita ini kala berbuat baik sama orang. MasyaAllah. Tapi tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Kita tidak berbuat baik kepada istri kita. Yang menjadi tanggungan kita. Kita bagi-bagi duit ini sama orang. Ada orang yang baik sama orang lain. Tapi sama keluarganya pelit. bakhil. Dia melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibdat biman garul. Mulai kau kalau mau itu, mulailah yang kepada yang menjadi tanggung jawabmu. Bukan kepada orang lain. Soalnya memang kalau kita berbuat baik kepada keluarga kita di rumah itu. Tidak ada orang tahu. Jamang. Siapa yang tahu? Kita sama istri aja. Kalau kita berbuat baik sama anak kita, kita sama anak kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita yang tahu, kita sama orang tua kita. Tapi coba kita berbuat baik sama sohib. Di banyak orang. Semua orang tahu. Memang berat. Maka kita sebagai seorang muslim harus tahu. Tuh, yang namanya fikih prioritas. Fikul awlawiyah. Mana yang lebih harus didahulukan. Dalam urusan menjadi hamba Allah dan kekasihnya. Yang wajib itu. Jamat sholat tahajud sampai jam 3. Sholat subuh jam 7. Nah, kadang, -kadang ya bagaimana kan ma'lur, saya tidur gitu. oh iya memang ma'lur tapi jangan sampai meninggalkan yang wajib gara-gara yang subnah, hati-hati kemudian orang yang cinta kepada Allah dia akan rindu untuk melihat kekasihnya dia akan rindu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala pernahkah kita merindukan untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Allah ini yang bertahun-tahun kita sembah yang bertahun-tahun kita rukuk kita sujud kepadanya yang asmanya senantiasa kita sebut dia gaib kita enggak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tapi kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah tanda-tanda ketauhidan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala kita lihat tapi kita enggak pernah melihat yang kita ciptakan itulah orang-orang beriman yu'minuna bil ghaib mereka beriman dengan yang baik. Tapi, orang ini ketika dia membaca Al-Quran al -Quran, disebutkan sifat-sifat Allah, disebutkan tentang keindahan Allah, dia akan rindu. Ya Allah, kapan aku bisa melihat Allah SWT? Apakah kita merindukan untuk berjumpa dengan Allah SWT? Allah SWT berfirman, Bilazina ahsanul husna wa ziyada, Wala yarhaqu juhahum qatarun wala dillah ulaiika ashabul jannati fihha khalidun surah yunus ayat 26 Allah mengatakan bagi orang-orang yang berbuat ihsan yang berbuat-berbuat amal kebajikan maka bagi mereka adalah surga pahala yang baik wa dan tambahan apa tambahan itu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala Rasul alaihi wasallam Mengatakan dalam hadis nabi Muslim, "Jika dah kala jannah al jannah, apabila penghuni surga sudah masuk surga, all ya fullul Allah tawarka ta Allah, ini penghuni surga sudah masuk surga semuanya, yang di neraka sudah masuk neraka semuanya Allah berkata kepada penghuni surga, "Hai turiduna atau turiduna, sesuatu? Apakah kalian mau tambahan dari aku?" Apa kata penghuni surga? Faya alam tubai tujuh alam tutkhil jannah. Ya Allah, bukankah engkau sudah mencerahkan wajah kami, memutihkan wajah kami, dan engkau sudah memasukkan kami ke surga? Wajunji naminna, engkau selamatkan kami dari api neraka. Qal. Maka Rasulullah SAW berkata, Faya kshiful Maka dibuka tabir itu jangan. Allah berbicara melalui balik tahir, maka dibuka tahir itu. Sama <tik> waktu Shay'an ahabbilah ibminan nawari ilalom bilim azhar. Mereka tidak pernah dikasih nikmat yang lebih indah, yang lebih lezat daripada memandang kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma anzukna bika'ak ya Rabbal alamin. Maashirul muslimin rahimakumualaikum. Kalau kita melihat bagaimana para sahabat nabi. Mencintai Allah dan Rasulnya. Mereka berkorban segala-galanya. Demi Allah dan Rasul. Bagaimana para sahabat meninggalkan kota Mekah. Dia hijrah. menuju ke kota Madinah. Bukan karena mereka keenakan di kota Madinah, Miskin sampai kota Madinah, Miskin. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasul SAW. Ashabu Sufah. Nggak bisa makan. Jangan. Mereka mengatakan kita ini makan kalau ada yang ngasih. Ashabu Sufah itu. Walik yang tinggalnya di masjid, kalau ada yang kasih kurma kita makan enggak ada subhanallah. Kita tuh senang kalau hari Jumat kata mereka. Ada seorang wanita tua. yang dia itu ya ambil akar beberapa tanaman dia masak, kuahnya tuh banyak. Senang tuh sahabat makan di sana. Mereka berkorban segala harta yang mereka tinggalkan. Bahkan jiwanya mereka korbankan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita benar-benar menjadi seorang mukmin yang berusaha untuk lebih mencintai Allah jalla jalaluh. Mungkin tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, apabila itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu Kalau mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, silakan. Terima kasih. Saya suka sama pertanyaan lewat kertas c'ma. Kenapa? Kalau enggak bisa jawab enak. taruh, gitu kan. Tapi kalau langsung kan ustaz yang enggak bisa jawab, bilangan ni gitu kan. Jadi enggak enak, gitu kan. Tapi tetap kalau enggak bisa jawab, yang ngomong Allahu Alam, gimana lagi? Memang enggak bisa jawab. Kadang-kala kita ini menyuruh ustaz itu tahu segala-galanya. Enggak lah, mungkin. Kita ini bukan ulama, nih. Kita ini baru penuntut ilmu. Ya kalau Ustaz-ustaz kayak Ustaz, -ustaz, kaya Ustaz Fauzi, ahli basa alam. Kalau anak-anak, apa yang lain? Ya, Barakallahuikum. Inyua. Bagaimana hukum berbuka dengan rokok? <tik> <tik> Subhanallah. Subhanallah. Disinilah dituntut seorang hamba yang beriman itu untuk berusaha mengenal agamanya. Kalau kita lihat selama bulan puasa. Di bulan puasa itu ada penyucian jiwa hamba. Dan penyucian jasmani dia juga. Kalau kita lihat Rasulullah SAW berbuka dengan apa? Beliau AS mengatakan, Iza'afara ahadukum fal yuktir ala tamara'at. Kalau kalian berbuka, hendaklah berbuka kurma. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Perintah. Ketika itu perintah, memang kalau kita bicara, hukumnya kan sunnah, iya. Kalau kita bicara itu naam lah. Tapi tidak perlu tanya itu. Alhamdulillah, kurma banyak dijual. Ketika kita buka kurma. Kita kalau tidak ada kurma, Nabi berbuka apa? Air. Tidak ada kurma, jangan rokok. Air setelah makan kurma dan minum air kemana Rasulullah SAW? makan yang lainnya? makan roti, makan apa enggak? kemana? ke masjid subhanallah kita bisa rasakan detail seorang muslim ambil kurma dia gigit tuh kurma ya Allah nabimu makan kurma juga ya Allah dia rasakan bagaimana dia mengikuti aku ini enggak suka sama kurma sebenarnya. benarnya enggak suka banyak orang enggak suka sama kurma dia lebih suka sama es campur sama apa mungkin tapi ketika dia makan kurma kenapa dia makan kurma? karena Nabi memakan kurma ya Allah aku juga memakan kurma walaupun aku enggak suka tapi lama-lama akan suka sahabat Nabi sebagian Abdullah bin Abbas Abdurrahman dia dapat hari Kalau Nabi itu suka sama kurma kurma itu labu kuning Jadi Nabi kalau disuguhkan sama sahabatnya kurma itu sisa-sisanya itu sampai bersih gitu kan ketika sahabat ini tahu Nabi suka kurma dia padahal enggak suka tapi karena tahu Nabi suka dia jadi suka Tadilah ketika kita memulai dengan cinta semuanya akan kita cintai. Apapun yang disukai oleh kekasih kita, kita akan suka. Jadi kalau berbuka dengan rokok, masa kita berbuka dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu SWT? Awal kita memulai, dari pagi tadi kita tidak pun puasa. Terus sampai matahari terbenam. Dan ketika kita berbuka karena Allah nyuruh kita berbuka. Ya Allah, kau aku berbuka, aku berbuka, aku makan. Maka mulailah dengan dengan kurma yang sama rokok apalagi rokok pemerintah kita mengharamkan rokok atau tidak mengharamkan rokok maaf. antum lihat tulisan-tulisan rokok membunuh boleh orang bunuh diri di pemerintah kita boleh enggak orang bunuh diri enggak boleh haram secara hukum pemerintah ya kemudian di tulisan rokok apa? rokok membunuh berarti orang bunuh diri enggak boleh ya jamaah cuma masih malu-malu gitu aja subhanallah tapi ke depan saya melihat insyaallah usaha untuk menghilangkan rokok ini sangat besar sekali karena orang-orang kafir orang-orang kafir kita di kalangan kafir itu sudah memerangi rokok mati-matian kita lihat umpamanya di airport ya itu orang-orang rokok itu dikumpulkan di di ruang kaca kecil gitu ya kalau banyak Subhanallah saya punya teman perokok dia dia masuk ke sana kata dia, eh kita nggak perlu rokokan sudah taruh sudah ini asapnya Malboro asapnya semuanya ada semua kata dia di ruang ini kata dia Subhanallah memang dia benar-benar dikumpulkan di sana tuh orang-orang yang Subhanallah jamaah tapi memang di barat kan benar-benar diperangi larangan-larangan merokok itu kan di mana nggak boleh merokok di situ nggak boleh merokok ya tapi namanya perokok kadang kadang memang karena sudah candu ya saya doalah mudah-mudahan yang merokok bisa berusaha untuk berhenti merokok kemudian kalau kita lihat merokok ini banyak yang tidak niat berhenti tidak niat tapi kepingin berhenti saya kepingin berhenti saja tapi tidak niat nanti kalau esti niat Niat berhenti yang pertama apa? Berdoa. Ya Allah, Ya Allah, bantu aku untuk berhenti merokok. Ya Allah. Ketika dia berdoa, Allah mengatakan udhuuunih -ud -ud astaghfirullahu. Mintak sama aku, aku akan kabulkan. Tapi tidak pernah minta sama Allah swt. Dan kemarin saya dapat nasihat dari seorang jamaah, kalau mau berhenti merokok kata dia jangan mengurangi merokok, jangan, tapi berhenti soalnya kalau ngurangin, hari ini satu pak besok tiga pak ya karena biasanya empat pak dia tiap tanggal saya mengurangin lah satu hari cukup satu batang dua batang besoknya kembali lagi dia berusaha lah oh, jemaah tiang kertas saya baca satu pertanyaannya jemaah ya. soalnya yang lainnya nanti nggak kebaca Nah, bagaimana tata cara solat tahajud dan duha yang sesuai sunnah? Apakah ada berfikir antara pemisah rokaat setelah salam dan mohon penjelasan solat jumat Adakah tak da dia, dan rokaatnya? Subhanallah. Berkaitan dengan solat tahajud, bebas-bebas saja orang mau berfikir ya, karena kita lihat tahajud ini kan waktunya memang waktu berdoa. Allah Subhanahu Wa Taala. Mengatakan ketika turun sepertiga malam ke langit dunia, sepertiga malam akhir ke langit dunia. Allah mengatakan hal min sa'ilin fa'utiyah, hal min mustafirin fa'afirullah. Apakah ada ada orang yang mau minta aku akan kasih? Apakah ada orang yang mau meminta ampunan aku akan ampuni? Takut. Kita mau berdoa, tapi mau. Dan inti sholat tahajud sendiri adalah doa juga ketika rukuk, ketika ketika sujud kita dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Tentang orang-orang yang menghuni surga Kelaknya Allah mengatakan Tentang mereka wabil Dan di waktu sahur mereka Beristighfar Itu yang kita tahu Ketika sholat duha kita memang capek dikit. Mau disambung ya disambung Kalau kita melihat memang Sholat tahajud Rasul SAW itu Aisyah menceritakan beliau sholat 4 rokaat Jangan ditanya tentang indah dan panjang Kemudian sholat lagi 4 rakaat zaman ditanya tentang indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Di sini para ulama menjelaskan sebenarnya sholat nabi itu dua-dua tapi di keempat beliau istirahat. Jadi yang dua-dua itu habis dua salam kemudian nyambung lagi baru yang di akan-akan -akan nyambung sholatnya yang di keempat beliau baru di situ berhenti beristirahat. Ya ketika beristirahat orang-orang enggak -orang pernah tahu ada doa-doa khusus memang ini. tapi seorang muslim ketika memang ada yang tidak dia minta pada Allah SWT, dia minta pada waktu itu fikum. kemudian untuk bahdia dan obdia jumat, berkaitan dengan sebelum jumat, ada sholat sunnah sebelum jumat sunnah sebelum jumat Jum itu disebut sholat mungkin sebenarnya Allah menamakannya inti gharu Sholatul Intiwaw, sholat menanti imamnya datang. Jadi kita sholat, ya. imam sambil nunggu imam itu ya terus dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Tapi imamnya naik, mimbar. Tapi itu tidak dimasukkan kepada, ya kalau dibilang obliya, obliya itu artinya kan sebelum Jumat Jadi memang pelaksanaan sebelum Jumat Tapi tidak seperti obliya duhur. Karena kalau kita lihat sholat qoblia itu dilaksanakan kapan? Setelah adan? Apa sebelum adan? Setelah adan. Setelah adan imamnya sudah sudah naik. Gimana kok mau sholat qoblia? Karena kalau adan yang pertama itu tidak menunjukkan masuk waktu sholat. Enggak. Waktu sholatnya kapan? Adan yang kedua. Sebagian masjid-masjid ini adan berapa kali? Sekali ya. Ada masjid yang adanya dua kali. Adan yang pertama itu tidak menunjukkan masuk waktu sholat, karena dulu adanya itu satu jam sebelum, kira-kira sejam sebelum, sebelum adan yang yang kedua, adan yang Uthman bin Affan itu disebutkan, jadi waktunya cukup lama. Adan itu dimanakan. Jadi kalau kembali itu setelah adan yang kedua, nggak ada kembali itu karena imamnya sudah naik dan kewajiban makmum adalah mendengarkan ceramah. Adapun Bakhtiyar Juman ada Bakhtiyar Juman kalau di masjid biasanya dilaksanakan empat rokaat kalau di rumah dua rokaat. Boleh alam rokaat. Studi bagaimana menyikapi saudara seiman yang kita cintai. Kita cinta kepadanya karena Allah. Namun sebaliknya dia malah menghujan menyingkirkan kita karena beda memahami ilmu agama. Doakan. Allah swt memakaikan idfa billatihi ahsan. Idfa billatihi ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. <tuh> Jadi kalau membalas orang yang mungkin menghujat kita, mencela kita, ada orang orang mungkin yang enggak mau salam sama kita, ya sudah kita ni mengucapkan salam karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi karena kita cinta kepada Allah. Perkara dia menghujat kita, enggak ada unsur itu. Karena aku cinta sama kau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini perlu dikasihani. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, Ahlu sunnah itu Arhamul Khalqi bil Khalq. Ahlussunnah adalah adalah orang-orang yang paling penyayang kepada orang lain. Maling penyayang kepada ciptaan Allah yang lainnya. Kita sayang sama dia. Karena dia tidak mengerti. Dan jangan lupa mendoakan dia. Sebut nama dia dalam doa-doa kita. Ya Allah pulang. Ya Allah pulang. Bukakan pintu hatinya. Kesian ya Allah. Dia juga mungkin punya niat baik. Tapi salah jalan. Ya kita doakan dia. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia. Jadi kalau orang berbuat buruk kepada kita. Balaslah dengan yang lebih baik kepada dia. Insya Allah Allah akan membuka hati. pertanyaan Tanggal satu Syawal sering disebut juga dengan Idul Fitri. Betul. Memang Idul Fitri. Mohon penjelasan dari Ustaz apa sebenarnya makna dari Idul Fitri? Ya. Kalau Idul Fitri secara bahasa Id itu sesuatu yang berulang-ulang. Aing karena dia kembali lagi, kembali lagi ya, maka disebut Aid. Rasulullah SAW mengatakan La taj'alu qabri Idan Yang jadikan kuburanku ini jadi Idan Yang terus kali akhirnya Menjadikan itu tempat yang Seperti lebaran terus ke sana orang itu Rasulullah SAW melarang hal itu Kalau Idan Fitr Fitr itu artinya Rasulullah SAW mengatakan Al-Fitr yawma yukhtirun nas Al-Fitr yang disebut Fitr itu adalah hari ketika orang-orang Berbuka Jadi kalau dikatakan Idan Fitr adalah Kembali berbuka bukan kembali kepada fitrah. Ya Allah wallah, ya, saya sampai saat ini kok belum nemu gitu ya penjelasan para ulama. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada yang mendapatkan bisa menjelaskan men saya. Cuma kadang kadang tuh gitu. Orang mengatakan Ustaz, kalau Idul Fitri itu artinya kembali berbuka, apa keistimewaannya? Tapi kalau kembali fitri kan keren itu Ustaz. So. Kembali kepada kesucian. Gitu. Malah kebalikannya. Kalau Idul Fitr itu lebih keren daripada yang artinya kembali berbuka daripada kembali suci. Di situlah keistimewaan seorang mukmin ketika lebaran. Kenapa kau makan? Iya, karena Allah membolehkan aku makan. Nih, aku kembali makan. Aku kembali sarapan, aku kembali makan siang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada ada penghambaan yang begitu nyata dari hamba kepada Allah Subhanahu Walaahu Alamin. Itu yang anak tahu. Kemudian kadang-kala -kadang orang kan min a'idin wal faizin, mohon maaf, lahir batin. Mereka memahami bahawa saya min a'idin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Maknanya kita lihat kadang-kala -kadang orang tidak ngomong mohon maaf, salaman eh min a'idin ya. Maksud ini mohon maaf karena itu ya kosong-kosong dengan -kosong, benar. Banjal minnal aidin itu doa yang artinya semoga Allah menjadikan engkau orang-orang yang kembali kepada Allah, aid. Kembali kepada Allah wal faizin dan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dan diterima amalannya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi bukan mohon maaf lahir dan batin itu termasuk kesalahan mungkin yang sudah menjadi lumrah di tempat kita. Jadi kalau mohon maaf jangan nunggu lebaran Kenapa kita perlu menjelaskan hal itu? Karena banyak orang yang akhirnya memahami kalau mau mohon maaf itu menunggu lebaran. Padahal punya salah nih sama sohibnya. Tiap hari ketemu. Sholat terawai tiap hari kumpul. Tahu dia punya suhaib. Nanti anak lebaran mau minta maaf. <in proyekat> <tut> Maha dia tiap hari kumpul. Karena dia tahu tuh nanti. Tuh. Waktunya mohon maaf ya. Maka itu yang mungkin perlu. Perlu diluruskan. Itu yang ana tahu. Tapi kalau mungkin ada yang tahu dari itu ya, Allahumma sholli. Untuk menyambung silaturahim, cukupkah dengan mengucapkan salam dan bersalaman jabat tangan saja karena Allah Subhanahu Wataala? Barokallahu fi. Ingat silaturahim itu bukan berkunjung dan bukan mengucapkan salam. Silaturahim itu, ya ini silaturahmi itu bahasa Indonesia. Artinya silaturahmi apa? berkunjung. Kalau bahasa Indonesia kita bicara bahasa Indonesia. Saya mau bersilaturahmi ke rumahnya bapak. Oh iya, yeah. takabbur gitu kan. Maksudnya dia saya mau berkunjung gitu. Tapi dalam bahasa Arab silaturahmi artinya bukan berkunjung. Silaturahim itu ini silah dari dua kata. Silah itu artinya menyambung. Wasala ya silu, silakan itu artinya menyambung. Arrahim artinya rahim ibu. Jadi menyambung yang ada hubungan Persaudaraan kerabat Sebagian mama mengatakan Yang disebut rahim itu siapa sih itu siapa? Sebagian mengatakan Mahrom, yang mahrom sama kita Itu rahim kita Sebagian mengatakan Rahim itu adalah Yang dapat warisan Itu rahim kita, dua pendapat ini sebenarnya lemah Karena ada yang bukan Mahrom kita, tapi itu dia Kerabat kita Contohnya siapa Sepupu kita, anak paman kita itu bukan mahram kita. Tapi dia itu kerabat dekat sama kita, cuma pemisahnya cuma bapak aja. Dan dia juga enggak mendapatkan warisan dari kita. Maka itu termasuk rahim sebenarnya. Jadi bahwa mengatakan yang disebut rahim adalah dzawi qurba, kerabat kita Sebagian mengatakan sampai bapak nomor 4. Jadi makanya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'allamu min ansabikum mata silubi arhamakum, kalian pelajari nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung rahim kalian. Karena yang namanya silaturahim ini yang ada hubungan kerabat. Jadi kalau ke rumah sahib kita itu tidak silaturahim. Kalau kita kasih teman kita duit itu tidak termasuk silaturahim. Kita berkunjung ke rumah teman kita sakit, kita kasih bantuan itu tidak termasuk silaturahim. Itu termasuk berkunjung karena Allah subhanahu swt. Maka disebut ziarah. Bahasa yang benarnya ziarah. Cuma karena ziarah untuk ubulan, orang akhirnya pakainya silaturahim. Tapi perlu diluruskan. Jadi kah yang namanya silaturahim itu berbuat baik kepada kerabat kita. Pertanyaannya, apakah cukup dengan salaman, cukup dengan ya berjabatan tangan? Gak cukup. Tergantung kondisi kita. Orang yang kaya raya bisa bersyad bersilaturahim dengan hartanya. Dia punya keponakan gak mampu dia kasih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sedekah kepada kerabat itu bernilai sodaqatun wasila, sedekah dan silaturahim. nilainya sila. Jadi kita kalau ngasih keponakan kita bernilai silaturahim. Paman kita nggak mampu sakit kita kasih silaturahim. Jadi ingat silaturahim bukan berkunjung saja kerabat kerabat kita ya. Tapi kita kalau memang yang jauh saja mungkin dia nggak bisa datang, bayi pun dia telpon dia salam gimana keponakan, kabarnya gimana paman, mungkin anaknya baru lulus sekolah. Kita ucapkan selamat, mungkin dia menikahkan anaknya, kita kirim paket hadiah, kita tidak bisa datang. Itu masuk silaturahim, bukan berkunjung mana silaturahim. Mungkin itu yang perlu diluruskan. Allahuakbar alam suhabi. Masya'Allah. Mohon penjelasan, wajibkah makmum membaca Al-Fatihah pada saat sholat jahriyah, subuh, maghrib, Isya? Ini bisa satu jam kita menjelaskan. Tak? ada khilafian daripada para ulama dalam masalah itu yang mau baca monggo yang enggak mau baca karena berpendapat bacaan imam cukup buat bacaan dia ya monggo Bismillah. kalau saya ditanya oh panjang <thuldansla> insyaAllah kita lanjutkan lagi pada kajian yang akan datang sekali lagi mungkin masalah ini bisa selesai dengan usah tauzi nanti di kajian-kajian yang yang akan diadakan Subhana Rabbi kalau bil Aziz yang maaf sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.